Det er man, er. Fra København centrum via satellit live i ørstedsspråk. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Anders Lundmads, Signe Lindfjeld og Anders Breinholdt er de sprøde heste. Eller prøv at være helt stille. Prøv at være helt stille. Jeg er fuldstændig stille. <coughs> Anders, du skal også være stille. Og, og, og hvorfor er det, vi skal være så stille? Fordi så kan man høre, at det, undskyld mig, pisser ned. Det vælter ned med regn. Ej. Danmark er et stort, lorteland land om sommeren. Ej. Ved du hvad? Jeg er så træt af, at det skal regne ja. hele tiden. Vi sidder i et telt, ikke? Ja. Midt i en fuldstændig latterlig park midt i Københavns Ej. Kommune. Og det ja. vælter Det er en latterlig med regn. kommune. En kommune. også latterlig. Ja. Jamen, jeg er så enig. Jeg vil ikke sige, det pisser ned. Jeg vil sige, at det, det øler ned. Der er intet... Jeg har været i hele byen. Der er intet sted, hvor det ikke regner. Sydhavnen, det regner i Sydhavn. Du kommer fra Sydhavn. Nordhavn. Jeg kommer ikke fra Sydhavn. Men jeg jeg, jeg, jeg, jeg kan forestille mig, at det regner i Sydhavn. Østerbro regner. Velkommen til De spredte Heste. Torsdag formiddag på P3 direkte fra Ørstedsparken i København. Direkte fra bunden af Øresund. Ja, det skulle man da tro. <laughs> det er da helt vildt, hvis vi er helt stille igen. Så kan man høre folk snakke. Man kan ikke, <coughs> ikke høre regnen, tror jeg. Du her. Jeg tror stadig ikke, man kan jeg høre Jeg tror den, godt, man kan der. høre, det regner lidt. I hvert fald så øh, vælter det ned med regn i, ja. øh, i stridets ja. Det er den sommer, når det er bedst. Men mm. ja, der findes jo ikke noget, der hedder dårlig vejr. Der findes jo kun noget, der hedder dårlig påklædning. Ja, og humør. <laughs> det er nemlig rigtigt. <laughs> øh, de sprøde heste i dag det kan vi godt sige. Fordi det er sin Linkvist, Det er Anders Lund Og så er det jeg, der hedder Anders Breinholt. Og øh, dagens program i dag... Ikke? Mm. Mm. Det kommer til at bestå af mange øh, forskellige ting. Allerede nu vores første gæst er ankommet, mm. og det første vores gæst, hun hedder Lene, siger, hvorfor sidder I egentlig udenfor? Yeah. Og det er rigtig rigtig godt spørgsmål. Og så står der 12 mænd og kigger på Lene og siger, det ved vi sgu heller ikke, hvorfor vi <laughs> Nej, gør. Men det gør vi. Øh, jeg kunne godt timer videre, Anders, du øh, vi snakker meget om Sankt Hans i går, og vi der Jan Kindberg til at fortælle Nå. om øh, taler, han er nærmest blevet øh, Sankt Hans talerens spinddoktor, ikke? Yeah. Du har øh, holdt tale <laughs> i Ringkøbing i går, og det kunne det er næsten så rigtigt som det er Randers. Det, det var i Randers. Ja. Men det var noget mere. Ja, det var, og det var over Julen og så er det meget langt væk herfra. Hvor det også regnede, kan jeg sige. Jamen om aftenen. Du jeg skal sige dag. så meget, som at jeg var i Randers og øh, delte en, øh, en rødspæt med borgmesteren, og allerede der kom vi meget tæt på hinanden. Og uh, så bagefter kiggede vi ned og overvejede at aflyse hele arrangementet, fordi der lå så meget regn, at, at gudnogen troede med at indtage dele af Randers midtby. Så fandt man ud af, at man i Aarhus havde, af, man havde simpelthen aflyst arrangementet på grund af vand. Og så sagde de Randers, næh, næh, næh, næh. Skal vi ikke uh, to holde Sankt Hans og de små tøstdrenge fra Aarhus ikke tør. Og så holdt de Sankt Hans, og der kom omkring fire mennesker. Det er og det. der var tre af dem, var medlem af en lokal ungdomsbande, som jeg ikke tog andet end at autografere på hamne. Og var det en god fest? Det vil jeg sige, det vil jeg sige. Uh, og bagefter indtog ungdomsmanden scenen og uh, fik nok foot i det bål, skal jeg hilse sige. Kan vi sige noget om din talehøjde? Nej, nej, det er ja. Var det vigtigt? Hvordan fik de ild i det bål der? Masser og masser af diesel, og det er det, jeg en af de mange ting, jeg beundrer folk fra Jylland, det er, at der er ikke noget med bare at stå og sige, nå, skal vi så gå i udvalg omkring det her? Det brænder ikke. Nå, så går vi ud og henter noget diesel, og så tager vi. De havde lagt bålet ude i, i åen for at mm. få lidt. Øh, altså, det er ikke vort nok, det bare regner. De siger, vi lægger det også ud i åen. Vi vil have udfordringer. Så kunne det selvfølgelig ikke brænde. Man havde fået en lokal børnehave til at lave en heks. Øh, den kunne heller ikke brænde. Så siger vi henter noget diesel. Og man havde haft, og jeg skal sige, det er lidt indsejt man havde haft en lidt uheldige episoder sidste år, hvor ham, der sejle båden ud, ja. øh, nej, det var der havde været noget, Hansarle var forkert. Altså, han jeg kan ikke sige bolde. helt detaljeret. Jeg kan sige, der var, noget, der var noget. Det er noget. Det er i hvert fald, der var en anden e, chauffør på Fiks. båden i år. Der ser på den måde. Og, øh, og han fik diesel ud. Det var så ikke nok, med en gang diesel. Fik vi to gange diesel efter. Øh, jeg tror omkring hvad der svarer til halvdelen af bosunders for et mindre mellem-europæisk land i i almindelig olie omsat tak. til. Så fik vi gang i båden. Anders tak. Øh, ja. Det Du stiller meget... et spørgsmål. Ja, nej, nej. Det var bare det, vi har bede. Det var bare en meget. meget kort introduktion. Ja. Og opvarmning ja. til, at vi rent faktisk skal grille i dag. Vi skal indføre et helt nyt indslag i ja. De Sprøde Heste, der hedder Kan det grille? <laughs> Velkommen til De Sprøde Heste. Her er det Huberstank og The Reason. Huberstank. Det hedder de. Det lyder sådan noget, man ikke skal have. Det er aften. Det er ikke ja. er en ny formulering. Ja. Vi skal lige siges, at det, det er jo faktisk første dag. Du er, du er med, Anders, i programmet, ikke? Ja, så der så, er en masse nyt lære. Så er der er noget radioteknisk, ja. vi også lige uh, skal være 100% enige om, at uh, inden vi ja. fortsætter. Og jeg skal måske over for lytterne, også fordi jeg ved, at mange er interesseret, hvad foregår der inde i bag scenen på sådan et radioprogram. Det her jeg jo også selv en, Der kan jeg sige uh, til lytterne, at når øh, der for eksempel er noget, man kan sige i radioen, så siger øh, teknikeren, der er åbent. Ja, det er korrekt. Der er åbent. Mm. Og, og når der ikke er noget muligt for at sige noget længere, så siger han, der er lukket. Den kan godt dreje lidt. Fordi okay. Lige pludselig så sagde han så her nu, nu begynder jeg at åbne. Og så tænker jeg, er der åben eller er det noget, der sker om lidt? Ja. <laughs> og når det så er der er åben, så er det, ved du, hvad det sjove er? sjovt. Normalt ville det virkeligheden, nu bliver det måske lidt teknisk, men hvis folk, ja, ja, der er ja. ude foran radioen, har ja. haft en Oh ja. Yeah. så hedder det jo en fader. Det var du for. Men det hedder Damers Radio et Antag. Ja. Men det er det, der adskiller amatøren fra en professionel. I Danmarks har man ikke bare fader, der har man håndtaget. Ja. Men du var med man... i et, et indlæg, og jeg vil godt lide, fordi, også fordi det er jo radio, så det er meget visuelt med, vi skal danne billeder ind i radiolytternes hoveder. Ikke? Og det, jeg ser nu, det er jo Anders Breinholt stående i det, jeg vil kalde en rigtig, rigtig flot regnjagt der. Ja, tak. Jeg vil sige, det er en anorak. Det er en anorak. Og Anders, du er, ved, du er på vej, du har rejst op fra, fra den meget våde stol for et eller andet. Det, det var bare fordi, jeg synes, det var lidt bedre at stå op, og så synes jeg, Sine jeg synes, vi alle skal stå op. Signe skal forklare os, hvad det er, vi skal, vi skal i gang med. Ja. Om ja. øh, lidt, så skal vi til øh, et øh, forhåbentlig tilbagevendende element i øh, De Sprøde Heste, som jo handler om folk, der samler. Prøv her jeg så engang noget på DK4, ikke? Mm. Med Jan-Erik Messmann. Oh. Så var han på Møl, oh. og der var der en øh, fyr, som samlede på ølflasker, og mm. han havde rundt regnet 15.000 ja. ølflasker ja. af forskellige arter. og ja. han var meget entusiastisk omkring det. Og det er samler jo generelt. Og det jeg, samler, er mm. og jeg har startet med både at samle på klistermærker, så fik jeg fire, så gav jeg ikke mere, og så samler jeg lidt på kapsler. Det gik så heller ikke, og så du ved, havde jeg lige pludselig en masse samlinger, men de var meget små. Ja. Mm. Har I prøvet det? Ja. Ja, jeg jeg synes at man skal have mange små samlinger i stedet for én stor. Jeg samlede på øh, sådan nogle små øh, viskelæder i øh, pastelfarver som duftede som jordbær og sådan nogle ting. Og så havde jeg en sådan stor øh, glasbølle indtil jeg nåede sådan min teenagealder, hvor jeg synes det var sjovt at spise ting på tid. Og så lavede jeg en konkurrence med min ven Rune, og så ud i alle viskelæderne. <laughs> jeg gang lavet en sølvfiskefarm. fiskefarm. <laughs> oh, I er godt nok langt med ude. Mens og så sådan nogle Lego rundt om og så har en sølfe så kravlede rundt derinde. Kan man sige du samlede på sølfe eller var det noget andet? Det var måske bare det hjem, vi boede i på det tidspunkt, der måske var... var er du klar over, at ikke har udviklet sig søndert i over en halv milliard år? Nej, det er jeg ikke klar over. Men det er sendt. Okay. Jeg skal lige sige, at jeg har en gang eller jeg samler på øh, ejendomsbesiddelser. Jeg har kun to. Ja. Det synes jeg er en rimands hobby. Oh, ja. men uh, det er, når I kommer op i den alder, så vil vi også begynder at samle på huset. Okay, jeg glæder mig. Ja. <coughs> Igen, det her var en super kort introduktion til uh, Lene, som er vores første ja. gæst. Ja. Vi kan, kan Vi kan kalde Lene for Barbie-Lene, ja. uden oh. yderligere sammenligning med uh, andre, som ellers blevet ja. kaldt det igennem tiden, ja. ikke? Mm. Det er faktisk vores, øh, vores første samler, kan vi godt sige, ikke? Det kan man godt sige. Er det rigtigt? Jo. jo. Ja, hvis ikke vi regner os tre med. Ja, så er hun nummer fire. Ja. så hun samler nummer fire, og med et øjeblik, så snakker vi med Barbie-Lene. Vi kan sige, at vi samler på samlere. One sea, en cool time, starts again jeg tror kunne jeg forestille mig, og hvis det ikke er sådan, så ville det være dumt, at den ikke var til sangen, der hedder Startskien and eller filmen. Mm, mm. Det ville være mærkeligt, hvis den ikke var det i hvert fald, ja, det tror jeg går roligt i grænene. Som øh, vi øh, netop fik sagt før, så øh, er vi jo altså på jagt efter samlere. Sidder du derude af samler, har verdens største samling, eller Danmarks største samling af et eller andet, så vil vi meget gerne høre fra dig på vrindsksnablag.dk, For så vil vi gerne komme ud og besøge dig, eller du kan komme til os og få lov til at vise dine ting frem, dine samleværker. Øh, når vi øh, kommer rundt i landet. Og øh, vi har fået besøg af dig, Lene. Velkommen til dig. Jo, tak skal I have. Og Lene, du er jo øh, det, som jeg vil kalde for en jeg ægte samler. Ja. Og hvad er det, du samler på, Lene? Ja, jeg samler på Barbie-dukker, og har cirka 3-4.000 af dem. Og hvor lang tid har du samlet på Barbie-dukker? Siden 1989. Lene, må, må jeg spørge, øh, hvor gammel er du? Jeg bliver 60. <laughs> Det er bare, øh, der er måske nogen der vil sige, er det ikke en lidt sen alder der øh, at stadig ikke øh, have så voldsom interesse for dukker. Jo, det kan da godt være, men sådan er det. Jeg har haft 10 søsken, så jeg har ikke haft duk, ret mange dukker som barn, så det kan være at det dér. Det. hvad er det for nogle Barbieer du har taget med i dag? Jeg har taget den første med. Det er en tysk dukke, men det er ikke nogen Barbie dukke, men det er forgængeren for Barbie dukken Det er her der ja. står her i en rød bluse. en rød bluse. jeg prøver på at skrive den en gang, ja. fordi altså, øh, lad mig sige det på den måde, hvis det havde været en, en, en kvinde i dagens Danmark, ikke? Mm. Så hun har ret fræk. Altså ja. hun øh, har små, korte shorts på, eller bukser. Hotpants. Ja, hot Det er det vel nærmest, ikke? Hvis vi vender hende om, så sidder de også forholdsvis stramt bagtil, ikke? Hun ja. har altså en rimelig god figur. Ja. Øhm, Og så har hun en rød, øh, kort på, hvor man virkelig kan se, at hun har også bryster, ikke? Og så ja. har sat op lidt fræk. Og frække Hva? sorte skov fra 1930, Men, jeg tror. Hvornår, hvornår kom den her celluline? Den kom i 1952, som en... 1954 som en dukke, og bliver solgt faktisk i Tyskland på tankstationer til mænd til en slags adgave. Fordi, jeg, men, jeg tænker, at øh, dengang, der måtte, må, altså, hun har været forholdsvis fræk i forhold til, til tiden dengang, var hun ikke det? Jo, det har hun været. Det var også meningen, at hun skulle være det for lastbilerne. De, uh, chaufførerne, de lå og kørte rundt med lastbilerne gennem Tyskland, oppe i forruden. Okay. Og hun var altså så ligesom forgangen til... Hun var foregængerne for Barbie-dukken. Til Barbie-dukken, så vil sige, at hun er ikke en original barbie Nej. Hvad så resten af det originale Barbie? Jeg har så en af de første Barbie-dukker her. Og hun er fræk, Lene ja. til gengæld. Prøv at beskrive hende. Hun har hestehal, lyshåret og hestehal, små krøller op i pandehåret, og så har hun en badedragt på, hvid, sort og hvidstribet badedragt med solbriller og sorte højhælede sko. Altså hun er, kan man ikke godt sige, at hun er Brigitte Bardot-barbie'en? Jo, men de blev også øh, efter Brigitte Bardot. Ja. Ja. Ah, hun er meget flot også. Jeg ved godt, det lyder måske det bedværste. Jeg synes, alle de her dukker, de er meget frække. Men altså, helt seriøst, <laughs> ja. altså, når man tænker over, hvad folk, de elsker, hisse op over i dag af ting, så dengang var det, der har været... Altså, hun er, undskyld mig, fræk. Ja, men det er hun også. Det, var, det skulle hun være. Hun skulle være forgængeren for en voksen øh, pige på det tidspunkt i Amerika. Så har, vi, så har vi nogle, hvad skal man sige, en meget, meget fin prinsesse Barbie her. Er det er det, uh... Millennium Sp uh, Brud Barbie. Det er din yndlingsbrud Barbie? Ja, jeg synes, hun er ret flot, og jeg ved, at de børn, der kommer ned hos os, de er helt vilde mænd Så ja. derfor tog jeg den faktisk med ind i dag. Og hvor, hvor uh, hun har en fuldstændig fantastisk eventyrsølvkjole på med glimmersten og slør. Hvor, hvor uh, er, er den kjole også en Barbie-kjole? Det er alt af Barbie og alt er original af det, jeg har dernede og det, jeg har med. Og med et øjeblik, så skal vi uh, se på resten af dem, du har med. Og så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at uh, høre lidt nærmere om, uh, hvor mange uh, barbieer du har. 3.000, men hvor du, uh, hvor du får dem fra. For jeg går ud fra, måske er der det sorte marked for barbieer. Det skal man ikke kunne sige Anders. Du har været meget stille undervejs. Ja, det er fordi, jeg sidder og tænker på, om har du uh, den barbie, som er handicappet? Yeah. Uh, ja, Jeg får nu at vide, det har du. Jeg er simpelthen handicappet barbie. Stop, stop. Det snakker vi om om et øjeblik. Ja, tak. Ja, tak til Nikkel Back det er det er vores hjemmeside, drdk der kan du netop nu se uh, lidt billeder af, hvad det er, at uh, Lene hun har med at de her forskellige Barbie-dukker. De er lignet op på et bord, der er med små til 15 stykker, uh, pakket ind, ikke pakket ind. Jeg godt tænke, hvad var det, vi det med en handicap Barbie? Ja, Lene, fortæl mig, øh, Anders han sagde før noget om en handicappet Barbie. Ja, det er ikke nogen Barbie. Jo, det er en Barbie, men det er Barbies ven. som er handicappet, hedder Bregge. Okay. Men har, har Brekki altid været handikappet, eller blev hun introduceret som handicappet? Hun blev introduceret som handicappet. Så man ved ikke, hvordan hun har fået sig handicap. Nej. Men hun, hun er lam i underkroppen, er det ikke korrekt? Jo, ja. sidder kører stå. Hva, har man så stadig det samme påklædningsoplevelse af hende? Ja, hun er stadigvæk pænt tøj på. Nå, er det er Ved du, om hun blev selvfølgelig? Eller vil sige, fræk. Ah, altså, øh, det ved jeg ikke, man vil sige, hun er fræk. Altså, det bare Barbie, der står her med tøj på, er jo ikke sådan, fræk. Nå, det er da glad. Der er en barbie du ikke synes er fræk. Ja, der er enkelte barbie jeg ikke rigtig tænder på. Okay. Øhm, har Barbie andre politisk korrekte veninder, andet end en handicappet veninde? Ja, hun har mange veninder. Alle mulige veninder fra hele verden. Okay, både en kineser og amerikanere ja, amerikaner. Ja, Ja, øh, Sig mig, øh, nu er der også, kan jeg ikke at sige, dem her for eksempel, det er jo fra øh, Lord of the Rings, ikke? Ja, Og af, af Vigo og Liv Tyler. Og så herovre her har vi, er det, hvem er det der her? Ja, er det? Det er share. Ja, er Sjære, vi har slå. her, og flot skud. Og så er, det, så er det Olivia Newton John i det der sorte set hun er på i uh, grease -filmen. Øhm, Altså er det, er, har, Hver gang du ser en ny sådan kendt person som er blevet Barbie, er det så også en du skal ud af? have? Helst. Det er jo ikke altid der råd til noget. Nej. Lige når de skal lave en for en Sierra, eller en Olivia Newton John Barbie dukke, så er de S så selv modeller til. Nej, ja, altså de skal have tilladelse fra Mathilde for at lave nogle barbie ikke? De kan ikke bare gå hen og lave, og så kommer der en sag på Ja. Okay. Alle, med alle de her barbie du har her, hvad for en er så sværest at få fat på for dig? Jeg tror, at den, der, den bliver sværere nu, har jeg hørt lidt om. Hvor jeg... Og det er ringende sager, ja. Barbie'en? Ja. Og hvorfor, øh, hvorfor bliver den det? Ja, fordi jeg, jeg tror, det har noget at gøre med film også, at blive populæret sådan noget, så det er ikke kun samlere, der har dem. Jeg har et par børnebørn, de har dem for eksempel også, ikke? Lene, skal... hvordan altså? Nej, jeg skal bare er der, er der findes der en barbie dukke Lene, som alle øh, helst vil have bliver glemt? Er der inden for Barbie-branchen en, er der gået noget galt på et tidspunkt, man tænker, den der, den, den går vi bare, den, det har ikke sket. Altså når man for eksempel kommer til at lave, øh, ja det ved jeg ikke, Oprah Winfrey som Barbie-dukker, man tænker, det ligner ikke eller noget. Er der, er der nogen, Har I nogle skeletter i skabet inden for Barbie-branchen? Nej, øh, ja, jeg har egentlig en, men ikke i den forbindelse. Det er en norsk dukke, uh. en international dukke, som uh. er lavet. De kom til at lave det for mørkt tøj. Uh. Altså en mørkeblå kjole. Uh. Det var ikke deres nationalfarve, så lavede de den om, og lavede den lidt mere lyseblå. Så det de er en, der kan blive penge med andre? Ja, det er nok. Der er kun lavet 3.000 til hele verden. Ej, hold Pline, jeg skal lige høre, hvordan det startede? Nej. Hvordan startede det her? Det startede med en, jeg samlet på gamle legetøj. Det synes jeg blev enormt dyrt, så gik jeg over til barbie i 1989. <laughs> har jeg har bare 3.000 af dem. Ej, hvad står sådan i den der norske Barbie i den mørke, i den mørke blå? Hvad ej, står den i på ej, det, det sorte marked det, det, det kan ikke. man ikke. Det kan man ikke sige noget om Hvis der ikke. er nogen derude, gå hen og tjek jeres norske Barbie, hvor mørk er ja. kuløren. kan den ja. selvfølgelig en prøve ind på vores hjemmeside, så ja. vi lige kan tjekke ud. Ja. Line jeg skal høre, øh, er der et sort marked? Altså, hvor får du fat i de her dukker? Går du ned i, i BR og køber dem, og så øh, er det sådan en måde, du får dem på, eller er der, er der et sort marked for Barbie-dukker? Altså, du kan gå på nettet og købe dem. Der køber jeg nogen, og firmaet Motel laver jo også nogle af de der collection-dukker, man også kan købe, og Toys også har også haft nogle af de der dukker derude, hvor man kan købe dem. Tyskland. Jeg har lige været en tur i Tyskland, der købte jeg blandt andet Super øh, Barbie. Super Girls. Yeah. Super Girls og Bat. Og Bat girl. Girls også. Yeah. Lene, Lene, når man nu kigger på, øh, på de første Barbie, og så, så her på de helt nye Supergirl og Batgirl, hvad for, nogle, hvad for en slags Barbie-stil kan du bedst lide? Barbie ja. har jo også udviklet sig en del. Ja, der kan jeg bedst lide de gamle nu. Okay. Den vil jeg godt Tænk mig at få fat på dem efterlys. Altså, nogen, der ligger inde med dem, er meget interesseret i dem. Ja. Så kan man altså sende os en uh, mail, vrindsk så skal vi sørge for at give det videre til Lene. Lene, hvis man er interesseret i at se din fantastiske samling, så kan man finde dig uh, Barbie-museet på Boops Allé i København. Og så skal man ringe for at få lavet en aftale, som du kan vise det frem. Barbie-Lene, tusind tak, fordi du kom. Tusind tak. Tusind tak. På hjemmesiden kan du altså drdk fransk se uh, hele Barbie-collection på vores hjemmeside nu. Her der er det den gale pose og spændt op til jer. Nettie Furtado og Forser, det er uh, jo nummer, som er titelnummer til EM2004, uh, hvor vi altså spiller, Danmark spiller søndag aften mod Tjekkiet. Så fik vi også... Al... Ja, pooha. Jeg har en mail ja. fra frinsk snabelag.dk, at uh, Jesper Trier skriver, nu lige det desværre gået, ikke? Ja. hun skriver, at hun engang har hørt, at den første handicap barbistol var for bred til at kunne komme igennem til Barbies Dreamhouse. Ja, det er rigtigt. Det har jeg også hørt på ryggeplanen. Jeg tror faktisk, det passer, at man har simpelthen fejlvurderet størrelsen af sådan en sådan en fælder der. Og det er jo et problem, øh, mange køreslodsbrugere har, at det simpelthen at resten af verden er ikke bygget til Kan man sige, at, at barbie verden hænger også sådan lidt sammen med, med den virkelige verden? Altså, det er svært at være handicappet. Hvor er det rigtigt? Og hvor er det godt set? Signe, sig, hvad mm, skal. Der. der er ikke et tørt. Nu skal vi snart. Quizavise-vise. Vise, vise. Og i dag skal vi jo i øh, gang med lokalmesteren i næste time. Og i går havde vi jo den meget søde øh, René igennem. Og René han øh, vandt jo titlen og kunne kalde sig lokalmester i går. Så hvis du tror, du ved mere om København, end René gør, så ring ind til os nu, 73 gange 20. Og så har du muligheden for at øh, blive lokalmester på fredag og vinde to billetter til Roskilde Festival. Og krisen går jo ud på, at vi stiller en masse spørgsmål om København. Jo længere du kommer, jo tættere er du altså på de her to billetter til Roskilde Festivalen. Så ved vi noget om København, så ring ind. Er det ikke nogenlunde kortforklaret quizzen, som den er? Jo, oh, jo. Oh. Og Claus Hagen må ikke ringe, for det er fornemt. Han ved alt. Godt. 3 gange 20. Karen, kommer med en klade om ikke så forfærdelig lang tid. Den hedder Ingen Smalle Steder, og det første nummer derfor hedder Ballerina. Karen, kan du jo også møde lørdag aften her på b 3 i... Det og, og Sjøli. Sjøli. Det glæder vi til. Ja. Mm. Nu skal vi til et segment, som, øh, som jeg er helt sikker på, at alle har glædet sig til. Ja. Nemlig grill. Se mængden. Grill. Lad os grille. Kan grilles? Skal vi grille? Hvad? Kan det grilles? Ja, kan det grilles. Og det er jo inspireret, det kan du godt sige. Det er jo inspireret som alt andet med hensyn til grill, er det jo inspireret af Jan Glæsel. Mm. Ander Jan Glæsel. Og øh, jeg må sige, at I ude og hjemme i et uge, ikke? Ja. Så er der glases grillskole lektion nummer et, og det synes jeg er, det synes jeg er dejligt at, at de ligesom har valgt at lave den her lektion og den øhm, den havde jeg så tænkt at vi skulle øh, følge. Hvad står der i den altså? Ja, fortæl dig hvad, dog, hvad er, er lektion et? Ja, altså lektion 1 er øh, at gå op og købe en vebegril. Ah, det er øh, sjovt, at det skal være en Weber, ikke? Ja, det er sjovt, fordi der står nemlig her at øh, altså Jan ikke? og, og Mira som så er hans øh, dame Glæsen. i noget lille, batikagtigt agtigt tøj. Øh, de har et helt arsenal af griller. Alle med lå og alle er mærket veber. Ja, der er vi allerede lavet den første fejl, for jeg står og kigger på nu, her en BBQ Live. Yes. Og det er ved Gud så langt fra en Weber som jeg er fra Bahamas lige Men nu. Men til gengæld, så prøv at forestille jer nu, at jeg tager billedet af Jan Glæsel, som oh. øh, er ude og hjemme, oh. og så står han på en sjov måde, og så holder jeg det op ved siden af vores grillmester, Lars Køkker, og hvad siger du, Lars? <coughs> Fjols. Men... Øh, Jamen, han står jo og fægter med grillværktøjet og gør det lidt sjovt, der. vi er lidt ungdommelige, når vi griller. Er man ungdommelige, når man griller, Lars? Jamen, man kan sige, at Jan Glaser er allerede taget fejl der, for der er tre grunde, man skal til højde for, når man griller. Og det er sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. <laughs> og han står der og fægter med, med grillværktøjet, ikke? Og han kan jo godt rabe et øje ud på et eller andet, der altså, går forbi, ikke? Jan og Glæsler har gjort en stor karriere ud af at fik den grillereaktøjer. Ja, det må man sige. Det så må man sige. på den ene den anden måde. Men det vil sige, at vi allerede nu øh, er, er blevet enige om, at vi har ikke en, øh, en øh, den slags grill, som Jan Glæsler nu anbefaler. Altså, vi har øh, været silvender og så har vi købt en, den, den altså deres førende grill, som hedder en øh, bbq-live, eller barbecue, om nu vil sige. Bbq. Sådan som jeg ser det her, Signe, som du nævner har, hvad hedder har citeret fra, ikke? Ja. i forhold til Glæsels Grillskole her. Ja. Er det optændingsprocessen, vi de har gang i, Nej, Eller altså det? Nej, altså det her er jo så øh, kun øh, lektion 1, som jo er øh, køb en grill, ikke? Og det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke mad, man kan lave sin kuglegrill. Og det ah. er jo også det, vi skal prøve af i dag. Ah, ja, Køker det hvad? fører mig nemlig hen på, øh, på, på selve segmentet, som det er det, som vi skal krabbe os ind imod. Hvad er det, vi er ved at prøve at, at organisere her? Hvad er det, vi vil prøve? Altså det, vi vil prøve, ikke? Altså Fjot, det der, han skulle, altså købe køb en grill, ikke? Ja. Altså, vi skulle lige have at vide, ja. hvor man tænder op i den, det ville være ja, men det, men altså en grill, ikke? Men der må vi altså vente til næste uge, for det ja. der står her, læs i næste uge optænding og briquette tips. Ja, ja. Jeg har tændvæsk. Yes. <laughs> og så ja, det regner lidt, så vi har fyldt grillen under pavillonen. Ja. og det er jo altid sikkert at, at ja. sætte en grill ind, med det ja. den uh, giver dampe indenfor, er det korrekt? Ja, ja men prøv at se, ikke, altså, der var meget meget stor åben. altså en kan sange komme ud, og man kan sagtens grille herinde, fordi ja. så altså, chicken er stadig i topping, ja. sikkerhed. Altså, sikkerhed, sikkerhed, Og vi skal have godt med tændvæske på. Og jeg vil godt anbefale alle folk også, der sidder og lytter, at lade være at grille indenfor i himlens navn. Jamen, det er, altså det er jo en pavillon ikke? Altså, ja. man skal ikke grille i lejligheden. Ja. Har man en pavillon, så kan man grille i den. Jeg kunne okay. godt tænke mig at vide, øh, men heller ikke bare tændvæske. Først skal der briketter, kul. Hvad vælger man at bruge? Hvad er bedst? Det kommer faktisk næste uge. Ja, det er, hvad sagde, men altså, jeg vil altså sige tre, faktisk, er bedst. Uh, tre. tre? Tre er bedst. Uh, uh. Kan man selv forkolde sine træstykker, øh, så er det en forholdning. Det er fuldstændig rigtigt ja. Det er man rigtigt ja. ja. Og hvordan er det, at man forkolder træ? Så skulle du måske lige fortælle lytterne. Hvordan, hvordan man lever... man forkolder træ? Ja, fordi når man laver briketter derhjemme, det er jo det bedste. Det er hjemlævet briketter, det bedste. så skal man jo sørge for at varme selve træmassen op til, til hvor mange grader er den? Hvor mange grader er Altså, man kan tage træ, så sætter man lige lidt indtil det bliver gået længe. Ja. Og så griller man på det. Præcis. Præcis. Godt. Hvad er så første skridt? Meningen er altså, at vi skal have fuldt den her grill, ja. og så skal vi lægge ting på grillen, og så skal vi se om, kan det grilles? Ja, korrekt. Så hvis du har noget derhjemme, du øh, tænker, du står og kigger på i køleskabet, kan det her grilles, ja. eller kan det ikke grilles, så er du velkommen til at komme ned med det. Vi ja. er jo som sagt i Ørstedsparken øh, midt i København ved Nørreborg Station. Og øh, om få minutter, så er du tændt op i grillen, og så kan vi jo prøve alt af. Du kan også ringe til os, 7320, eller sende os en mail, hvis du er i tvivl om noget, der kan grilles. Kan det grilles? Bombay Rockers og Rock da Party. Og Anders, kan du se ud igen siden? Ja, jeg siden, kan se, og, og jeg kan allerede den? nu fortælle lytterne, at der er ild i BBQ Live. Uh, der, der er sket det, at man har påført uh, tændvæske uh, og, og antændt uh, kulden, simpelthen. Og ja. det virker efter hensigten. Jeg ved ikke, om det er meningen, at tændvæsken når man hælder den op i en bbq-live, at det skal strinde ud af siden på grillen. Nej, og det er heller ikke meningen, at der skal være helt ja. så store flammer, som der er nu. Men øh, der er et hav af sikkerhedsfolk øh, omkring grillen, men, øh, også lidt tæt på, vil jeg sige. Men må jeg lov til at, synes, at sige, at jeg synes, det går noget bedre for Lars køkken. det gør for eksempel for øh, Jan Glæsel. Fordi i den her Glæsels grillskole, ja. der er der ikke engang ind i grillen, ja, og, og de pølser, der ligger på, er helt grå og helt rå. Det er fordi, at det første er i næste uge, at øh, om jeg så må sige glæsel for ild i grillen. Nå ja, det kan man sige. Oh. Du kan ringe til os på 73x20, 73 20 hvis du vil deltage i lokalmesterquizzen. Mm. Og måske sikre dig to billetter til Roskildefestivalen yeah. i morgen. Ja. ja, og så er det ved at være tid til p 3 nyheder. Dagens vært er vores allesammens, Marlene Petersen for nu er klokken 10. Danmarks Radio præsenterer stolt sejrørste sprak. De spøjede heste, et radioprogram uden afbrydelser. Anders Lund Madsen, Signe Lindfest, Anders Breinholt er. De spøjede heste. Stadig ikke fra et forholdsvis regnfyldt øh, område i København, yeah. ikke? Det kan man godt sige. Og øh, jeg kan se, at øh, Anders har rejst sig op og gået ud i regnen. Anders, regner det stadig? Nej, det regner faktisk ikke. No. Altså, i lige i dette øjeblik vil jeg sige, der er ikke regn over Ørstedsparken. Der er meget vådt, alt er vådt, men der er ikke noget, jeg får ikke vand i hovedet. Andet end det, der er i forvejen. Vi er jo altså i gang med det segment, ja. det koncept. Nej, de vi, vi er i gang med indledende øvelser til det segment, som vi har glædet os meget til, som er kan det Ja. Og indledningen, det er jo øh, at få ild i grillen, og, øh, og, og, og hvordan går det køkker? Hvad, hvad vil du vurdere? Altså, der er godt øh, skrald i den, det er, der. det er der, men man skal lige holde en vis sikkerhedsafstand. Fordi det blæser jo meget, og flammerne kan godt lige hive fat i tøjet, og så er du færdig. Ville det have været det samme problem, havde det været en, en øh, glæsegrill? Ja, det, det har det været, medmindre man har valgt at bruge en grillstarter, som vi ikke har øh, har valgt at bruge. Og det er et bevidst valg? Det er et bevidst valg. Det er da mere hyggeligt at gøre det sådan der, en grillstarter, ikke? Og hvad er det så, vi skal til at grille? Det skal vi ikke have noget om nu. Det er for hurtigt, ikke? Nej, det er det ikke, vi ikke, ikke godt. Godt. God tease, for der er, ja, nå, der er kommet mange mails. Og du skal måske lige fortælle, hvilke mails er der kommet? Æ, en af dem er blandt andet fra Espen, som skriver, at han i går øh, på hans vibergrill havde læst, at øh, man kan grille alt på en Weber. Han vil lave koldskål på den, og det kan man så ikke. er <laughs> her med øh, konklusionen ud af oh, hans der mail. kommer en and. Kan vi fange den? Ja, så har vi da løst problem. Hvad? Kan det Æ, Kan man grille en levende and? Kan, kan man det, køkker? Ja, man kan da prøve i hvert fald, ikke? Jeg ja, synes den stille længe nok. Ja, men man kan, da, man kan for, at den kommer til at ligge stille mindste, ikke? Vi kan godt sige, at vi skal til at teste blandt andet, øh, med, om man kan grille en frossen pizza i løbet af dagen. Vi skal teste, ja. om man kan øh, grille bulgur, det er der også mange, der har spurgt om. Du kan komme med dit bud på fransk. snabelag dr.dk. Det her, ikke? Mm. Det er ugenturen mm. Mm. Og den har vi øh, Danmarks premiere på her på p Det er vi rigtig glade for at kunne sige. <laughs> Hvorfor griner I? Hvad det er, det du lyder som, hvad pladsies, du som et Ja. Hvad er det? Hvornår er den release? Ja. Det tror jeg første dag i august, tror jeg nok. Okay. Men det er den nye single fra Sabia. Hvad med at have ugens undgåelige og så bare lade ved at spille den? Den hedder Brilliant Sky. Den var det, Anders? Det var Sabia med ugens uundgåelige. Top som bliver releaset en gang i senesommeren. Jeg... Altså det du er du altså meget god til, du er. Ja, og jeg vil godt sige, at vi har overvejet. Jeg har ikke fået det igennem nu, men jeg arbejder voldsomt på at indføre segmentet ugens uundgåelige. Men du kunne også, det hedder vist nok på tre uundgåelige. Nej. Nej, ved du hvad, det er jo det, der er det sjove, Anders. Jeg har ingen hjernebrejneholdt. Ugens uundgåelige er jo det nummer, vi ikke spiller. Og det er i denne her uge med If I could turn back time. Det ville yeah. vi slet ikke spille, som ugensundgålige. Men nu, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om noget andet. Brian? Brian? Brian, Brian du skal skrue ned for den radio der. Det er. Brian? Og husk at slukke din radio. Så var det så Christian, vores producer også, som kom ind og siger, at han skal huske at slukke sin radio. Brian, er du med? Det lyder totalt avanceret, som om man er taget til rom. Hvis vi helt stille, og Disko Svendsen skulle helt ned, for det der baggrundsmusik. Jeg har ikke noget musik på. Nej, men okay. det var mere, at vi kunne høre vores producer sidde og snakke til dig. Ja. Brian, du med? Ja, jeg er med. Velkommen, Velkommen Brian. Tak for det. Brian, øh, i går så var vi jo endt ude på Christiania, hvor at, øh, du ganske rigtig vidste, hvad det kostede for et gram Djurslandspot. Ja. Ja. Øhm, og nu øh, skal vi jo fortsætte videre, og øh, hvis du ligesom øh, går hele vejen i dag, så mangler du også bare i morgen, og så har du fået to billetter til Roskilde. Uha, -huh, så var jeg noget langt. Brian, du bor, igennem, i, i by, der, eller, du bor igennem et sted imellem ørn eller byen hedder Ørnhøj, ikke? Jo. Og den ligger mellem du og Ringkøbing, ikke? Ja, sådan der i, i grov træk, ja. Jeg vil sige, at vi har også et segment om lidt, der hedder, Anders Anders fortæller at forsøger at fortælle hele sætninger. Det venter vi lidt med, for der er et stykke vej derhen. Det som Anders prøvede at fortælle var, at uh, Brian, du bor i Jørgenhøj, ikke også? Jo. Det er over i Jylland, det er ikke så langt fra indkøbing, men der er også noget hen i Holstebro. Ja, godt. nemlig. Og Brian, er du klar til at kaste dig ud i endnu en omgang, lokalmesteren? Hvis der er noget, ja, så er det det. Jamen, det godt. Så kommer det første spørgsmål her. På Christianshavn læser man den lokale avis Christianshavneren. Men hvis nu du bor på Absalonsgade på Vesterbro, hvilken lokal avis får du så ind ad døren? Er det A, Westend og Omegn, eller B, Sankt Hans Tog og Omegn? Det ja, er den første A. Det er nemlig rigtigt, det er Westend og Omegn. Yes. yes. Fantastisk, Brian. På Istergade, nu er vi jo altså taget til Vesterbro, ikke? Ja. På Eastergade melder appetitten så ved vi lugten af de mange grillbøger og pizza-barer. Særligt den sorte gryde er populært blandt drenge, der lige er flyttet hjemmefra, og politibetjente, fordi mængderne er enorme. Her kan du få byens allerstørste burger, men hvor meget vejer bøffen i en buggy burger som det hedder? Er det 200 gram, eller er det B300 gram? Det er B300 gram. Det er så rigtigt, Brian. Nej, det er så godt. Ej. København kan prale af mange ting. Verdens ældste monarki, verdens ældste forlystelsessted, Bakken og verdens ældste gågadstrøget. Men hvad hedder det ældste værtshus på Vesterbro? Er det A. Guldregn, eller er det B. Jernstangen? Jeg skal lige have B igen. B. Jernstangen. Det er Jernstangen. Har du været der? Aldrig. Ved du hvad, så, er det bare, så har du en rigtig god intuition, Brian. For det er nemlig ah, ja. rigtigt. Og sidst på natten, ikke, der ser bartender derinde super godt ud, når man har stået derinde. Omkring med halv tiden, så ser super bartender på jernestangen rigtig godt ud, Brian. Der skal jeg ind. Ja, det, det, det, det, det, det, det, det kan jeg, jeg kan meget anbefale. Det. Her kommer det næste spørgsmål. For at komme rundt til de mange særværdigheder i København, er der forskellige muligheder. En af dem er Havnerundfarten. Hvis du vil sejle fra Gammel Strand, hvilken båd kan du så komme med? Er det A. Netto-bådene, eller B. Canal Tours? det er A. Er det dit endelige svar? <laughs> har jeg en Jamen. <laughs> øh. Du kan godt jeg ringe til en ven, han hedder Anders Lund Madsen, hvis du vil. Så Anders, nu skal du hjælpe mig, Ja, hvad, ja, Ja. hvad har jeg 30 sekunder? Ja, jeg, jeg, jeg vil i sin situation uden at vide det, fordi at øh, ved, ved grød der er mange både i, nede i de kanaler. Så vil jeg bare sige, i, i sådan en lejlighed hvor, hvor sådan en rart menneske begynder at sørge, det er dit endelige svar. Så vil jeg sige, det er det nok ikke. Men jeg ved det ikke. Jeg vil sige, som rød vil jeg hvis det var mig, vil jeg sige nej, det er ikke mit endelige svar. Det er sgu nok det andet. Men jeg ved det ikke. Jeg understreger at ja, det er en lekmandsvurdering. Og uh, Brian, jeg siger, Brian. Jeg siger, man, jeg siger b derfor. For Svendelhen. Ved du hvad Brian? Det er så rigtigt. Yes. Det er nemlig B kanalsurs. Yes. Yes. Yes. Jamen, jeg kan det der. er Brian, der er to spørgsmål tilbage, og øh, vi skal eller to spørgsmål tilbage undskyld, øh, Og hvis du har de to rigtige, så er det dig der går videre til i morgen. De næste to spørgsmål kommer et øjeblik. Vi trækker pigen ud ved at spille et stykke musik med Maria Mener. Maria Mener og You Are the Only One. Øh, Brian, der er to spørgsmål tilbage. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og øh, vi er jo sådan set ude og sejle med en øh, som Anders meget øh, klogt fik formuleret en kanalturbåd. Yeah. Og så kommer øh, den næst sidste spørgsmål. Alle havnerundfartsbådene sejler helt sikkert forbi lange linjer for at se den lille havfrue. Men hvad er de fleste turisters reaktion, når de ser Stagtun? Er det A, hvor er hun pæn? Eller er det B, hvor er hun lille? Det B. Det er Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hun er jo okay. meget, hun er Det man kunne kalde klein. Ja, hun det er, det er jo en lille havfrue. Og jeg hører, jeg ved ikke, om det er en wanderhistorie, men der er mange der siger at med den lille havfrue. Mm. Der er det som om, at især amerikanerne, når de kommer i de der mega luksusliner og lægger til, og så uh, where's the restaurant in her head? Så tror du der er en restaurant inde i hovedet på hende? Det er, det er ligesom en fredeskud, endnu. Det ved jeg ikke noget rigtigt. Der er en restaurant inde i hendes hoved. For mm. meget små dværge. For sølvfisk. <laughs> som Anders Spjelkhed har samlet. Brian, <laughs> ja, vi skal i gang. Med, vi skal have det sidste spørgsmål. Og hvis du svarer rigtigt det videre til i morgen. Ja, og så får du endnu en gave i dag. Men mere Kom, om det, når ja. du nu har svaret rigtigt. Vis. vis. Ja, hvis nu. Her kommer det sidste spørgsmål. Ja. Så lille er den lille havfru heller ikke. For på trods af sin højde på kun 1,25 meter, er hun faktisk temmelig tung. Hvor meget tror du, hun vejer? Vejer hun A, 175 kilo, eller B, 190 kilo? Hun vejer... Hun vejer... B, 155 kilder. Yes! Brian! Det er så rigtigt, Brian! Sådan! Sådan! Brian, det betyder, at uh, du bliver endnu en glad ejer af en p pakke som uh, er en t-shirt. Det er sådan en flot nøglering. Og så er det endnu en CD af P3's uundgålige. Det er sådan en opsamlingsblade med alle de uundgåelige, der har været i løbet af ugen. Ej, men den fik jeg jo også i går. Ja. <laughs> ja, ja, men det er jo det eneste, vi har med for fanden. <laughs> Nå, for kan du godt satan. se? Det er så, i konceptet. Men en god idé er, hvis du har en lokal pladebutik, som uh, handler med brugte plader, kan du bare gå ned og sælge dem bagefter. Sådan, det gør jeg lige. Brian, i, i morgen, <laughs> hvis du går igennem seks spørgsmål i morgen, så svarer rigtigt på de seks spørgsmål, ja. så skal du og uh, hvem til Roskilde Festivalen? bliver min kæreste. Det bliver hun glad for, Ej. hun gør. Simpelthen. Brian, uh, kan vi signere dig igen i morgen? Ja, det kan jeg da. Det glæder vi os til. Tak fordi at du vil være med indtil videre. Jamen, tak fordi jeg måtte komme med. Og det helt ja. Det gør jeg lige. Farvel. Hoved, Brian. Hoved. Hvordan går lige. egentlig med gritten. Jamen, øh, det grillen går... ser meget smuk ud. Den ja. har det, det, det flamme elementet er væk, og der er nu det der hedder glider. Er det ja. noget med, at uh, vi skal prøve at fyre op i grillen om et øjeblik? Der er fyret op i grillen. Det var ja, ikke. Eller så grille noget på det. Ja, den. ja, ja. Grill. Hvad kan grilles på grillen? Ja, godt. Efter det. Stykke musik. Du lytter til de sprøde heste på P3. Det er P3's sommerprogram ude i, uh, i landet. Og vi kommer jo blandt andet til uh, Skanderborg, hvor vi uh, lukker festen på Skanderborg Festival. Næste uge sender vi for Roskilde, og i denne uge er vi startet i København. Lars Køkker, du er vores grillmester, og Barbecue uh, BBQ, BBQ Live-grillen fra Silvan, den kører jo på, på Højsen Plus. Den er lige perfekt nu. glødende er parate, og nu skal der fyres op. Hvor er du, jeg er jeg glad for det. Kan du hurtigt fortælle noget om kuldene, fordi de, er, uh, altså, de har jo en, en god farve. Hvilken farve skal kuldene have, før de er helt parat til at smide noget på grillen? Altså, de skal være grå, gerne, gerne æsker, og så skal der ligge nogle gløder og nede under. Nærmest trække vejret fra grillen. Signe, vi har jo faktisk fået besøg. Vi har opfordret folk til at komme ned lytter til at komme ned med noget. Kan det grilles? Noget, man kan smide på grillen. Og øh, vi har fået to besøg af to unge her. Og det er jeg rigtig glad for. Og hvad er det, I hedder? Laust. Halvstand. Laust og Halvstand, velkommen til jer. Æh, hvad, hvorfor er I ikke i skole eller noget? Fordi vi er sommerferie. Hvor lang tid har jeg haft det? En uge. Er det dejligt? Ja. Hvad har I lavet? Alt muligt. Har I grillet? Nej. Ved I, hvad er det på tide? Hvad er det, I har taget med, som vi skal prøve at grille? Prøv at fortælle, hvad det er, I med. En agurk, og en banan og en radise. Har I prøvet at grille sådan noget her for Lars? Nej. Nej. Hvad, hvad plejer I at grille? Øh, pulser. Nej. Jeg synes det er godt, uh, Lars. Hvad er din vurdering af, af de her tre ting, vi skal have grille? Det er, et rigtig, det er et rigtig godt valg. Og øh, lad os komme i gang. Okay. Jeg starter simpelthen med gurken. Så lægger vi den nede. Og hvad øh, hvad, hvad, hvad tror du selv om den aften? Jeg tror ikke, den kommer til at smage særlig godt. <laughs> <laughs> det er den, den har jeg på fornemmelsen, at den ikke gør. Der er noget der. Det, der var dejligt med en agurk, det er den jo sprød og kold. Og nu bliver den så måske... Øh, den varm tror... og blød. Varm og blød. Det tror jeg er fuldstændig rigtig lavst. Øh, og det tror jeg ikke er specielt lækker for en agurk. Og hvad så er det næste, vi lægger på her? En banan. Jeg kan fortælle jer, at en banan smager faktisk meget godt, men øh, så kræver det også, at man har noget vaniljeis. Fordi ja. bananen bliver nemlig helt smattet, og så skal der lige noget is over så smager det faktisk ret godt. Men køkker som grillmester, den er svær, når man har en, øh, en rest, som er meget, som er meget, altså meget langt mellemrum mellem, mellem, mellem selve, hvad hedder det, lamellerne? Ja, kaldt kan hvad ikke. Altså, men øh, vi glæder os, og det er en udfordring at få en radis, og øh, jeg er meget opmærksom. Laus, tror du nogenlunde, det samme vil ske med radisen som med gurken? Nej. Hvad tror du der sker med radisen? Jeg tror at den bliver ligesom bananen bare meget flydende. Tror du også at og radiser smager godt hæfter? Nej, <laughs> nej. men og bananen skal jeg jo lige sige til dem der har tænkt sig at prøve det derhjemme, at, at der er det specielle træk nemlig at vi lader skrænten blive på, ikke? Ja. Og man er blevet kender i det der hedder jakabog. Det er noget, der er super ulækkert, det er, Lars står med i her nu, det er en, det er jo, jeg ved ikke, det er jo nok ikke kød, jeg tror aldrig, det er kommet fra noget dyr, men det er, det? det er noget, det er meget fedt rundt om, og om et øjeblik, der vil vi uh, godt smide det på grillen. Jeg tror på at åbne Lars, så uh, Lars, der lige, kan se den. Kan man om... ikke sige, det er sådan en slags skinketårskrovn? Altså, det er sådan en dåse med noget, der ligner. Så skal vi lige høre, drengene, lige snart I, I kan se, hvad der ligger nede i den her Jakobos-dåse, så fortæl os, hvad det er, I ser, og hvad I synes om det. Så kommer den op der. den det ulækkert. <laughs> og hvad lugter det som om halvdagen? Det vil jeg ikke. mad. Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> uh -huh. Hø, vi spiller et stykke musik, og så vender vi tilbage øh, med direkte fra Lars Køkkers og indslaget Kan det Rilles. den kører for Fulte Blues i Ørstedsparken, øh, og Lars der Halvdagen, hvordan øh, synes I, det skrider frem? Hvordan ser det ud, sådan, som, øh, som det ligger nu? Ulækkert. <laughs> det er med den første reaktion. Hvad siger du, Halvdagen? Jeg synes også, det er ulækkert. Hvorfor synes I, det er ulækkert, dreng? Det ser klamt ud. Ja. <laughs> det ser bananen. Det er, fordi den er ved at blive godt smattet. Ja. Der var noget, der sagde ligesom sådan en... Før. Altså ja, radissen. Ja, ligesom en kølse. Ja, ligesom den sprang radisen. Ja. Lars Køkker, som uh, grilleschef i programmet her, uh, der lagde jeg mærke til, før, at radisen var ved at ryge ned imellem uh, restens lameller. Ja, så altså, vi var lige ude for en lille uheld, men øh, heldigvis så redde toppen og sådan øh, så fast, så man kunne lige fikse den op. Så jeg er glad for, at jeg skal grille en radis i skiver. Det kan jeg godt forstå. Nu synes jeg altså, at jeg begynder at dufte meget godt af banan. Prøv ja. at øh, ind. Dufter det ikke meget godt? <coughs> jo. jo, bananen synes jeg. Jeg tror faktisk, at den der banan bliver rigtig god. Ja. Vi hvad? Vi øh, vender tilbage til grillen senere. Og, øh... Den dufter af skumfidus. Hvad siger du? Den dufter af skumfidus. Ja, det er faktisk rigtigt. Og ja, den smager faktisk også lidt som, øh, som, som en skumfidus, når den er færdig. Den begynder også at syde nu og savle lidt ud af, <laughs> af skrællen der, bananen. Hvor er det et øjeblik, så skal vi i gang med et forsøg, Anders Lund Madsen. Ja. Et øh, telefonforsøg. Ja. Vi har prøvet det en enkelt gang i programmet. Ja, det gik så ikke så godt. Æh, men det var tekniske besværligheder, som der tit er med nye, øh, med nye forsøg. Vil mm. vi prøve igen? lige om nu Er det nu, eller er det nu? Det er lige om nu efter en plade. Efter en plade, godt. Glæder dig til et stort, ja. stort... Det er sjovt. Jeg vil ikke overstille det her, men det er sjovt. Det er rigtig, rigtig sjovt. Så starter vi en plade. Ja, tak. Så skal vi til det, Anders. Det er det, vi skal. Tine, vi skal til den. Mm, mm. Vi jeg, jeg, jeg er så klar. Vi prøver det i så og skal vi ned... Uh, undskyld, i mandag. Skal, skal vi ikke... Uh, skal, vi ikke um... skal vi spille den på i mandag, så man kan høre den. Nej, Nej det, det, det tror jeg ikke, vi kan, men det ja. er mere at fortælle, hvad ja. det er. Det, der sker, det er, at... Vi ringer op om kort tid til noget. Der, det er svært at, at forklare det uden at afsløre men, det. Men, men det vi kan forklare, det er, at når ja. man skal sætte sig ned, og man skal lave et, et nyt program, ja. så handler det om at finde på nogle øh, nye ligesom elementer segmenter, som ligesom siger... går igen. Og ligesom at man kan sige, Nå, okay, 16,5, nå, det var det med... Og så nævner med, med pejsen. peisen For eksempel, ikke? Ja. Æ, og, og man ligesom har de der elementer. Ligesom ja. man kan sige, vejret, no, det er dem, der står oppe af den blå baggrund, ikke? Og, og så, Ja. Og så er det jo så, at vi mangler ligesom det element, ja. hvor man kan sige, de sprøde heste, og det var hvor dem med... Ja, ikke? Og der var det, du havde en top-idé, som vi... Uh, ja, det var den eneste idé, der var. Ja. Og, og, det, og den kommer så her. Nu prøver vi igen. Ja. Det var så opringningen. Mm. Var det pakkelpunkt? Hall, undskyld, så er jeg der fået et forkert nummer. Ja, øh, det var øh, det Ja, det var jo sjovt, ja, men det, det var ikke ja, det. det sjove, jeg havde påregnet. Øh, det var faktisk, jeg tror faktisk, det var forkert. Det var Vejerpark-telefonen, vi havde fået fat i. Ja, ja. Og, og vi kan ikke sige, hvor i landet vi nej, er. Det, nej, det er en del af det sjove. Ja, ja. Men man kunne måske lige få den i agt den, den, den skarpe lytter vil kunne høre, hvor man er henne. Det vil man kunne høre. Ja. Og sagde Han sagde jo ikke, det er Vejerpark. Han sagde, det er Vejerpark. Ja. ja. Men det er ikke mere om det. Vi prøver igen. Prøvde. Det her slår os ikke ud. Vi Ja Undskyld, det er da vist forkert nummer <laughs> Ja, altså jeg ved ikke, fik man fat i den Ja, jeg ja. gjorde det Og Anders, du virker lidt disorienteret okay. Jeg synes godt, man kunne høre det Kan vi høre det igen måske? Jeg, jeg altså, ved ikke, om vi har fået har vi, det på bånd Kan vi det er optaget det? Kan vi høre det igen? Vi ja. høre det igen? Ja. Ja. Kan vi ja, høre det, vi kan? det igen? Jeg tror, vi har optaget på bånd ja, så, okay. så lad os høre, hvad der bliver sagt, når ja. telefonen af sig vil op Ja Det er Inge <laughs> Det, der er det sjove, er jo, at, hun, at denne smukke, dejlige kvinde øh, hedder Inge Lind. Inge Lind? Ja, og Lind. så er hun fra Bornholm, og ja. så er det det er sjove, det er her, det humoren kommer ind. Når man på Bornholm siger Inge Lind, siger det er Inge Lind, så siger man, det er Inge Lind. Det er Inge Lind. Og det er, jamen, jeg ved ikke, jeg har bare svært ved at komme videre, for det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg synes, det er skægt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Ja. Og det var, det var det. Ja. Og det er... Det her, det er et program. Det er programmet med Dingeling. Ja, og det synes jeg er godt. Og der vil jeg sige, hvis du sidder derude og kender en, som måske yeah. også hedder Dingeling også spår på, på Bornholm, siger det på samme Nej, det måde. Nej, det vil jo eller ikke være så anden... sjovt. Det eller vil sige, en... lige netop den er jo brugt ja, ikke sine, ja, men ja. ellers, hvis man faktisk hedder Humpedump. Ja, eller... eller Tamm. Ja. Eller, eller, eller Rammerøven, for eksempel. Sand til efternavn og Anders til fornavn, så når man tager telefonen, så hedder det Anders Sand, altså sådan nogle andre skitiketing så, øh... så, ja. så kan man jo eller nej det er ikke sjovt så kan man jo sende os den så vil vi ringe op og høre om øh, det er lige så sket som når vi ringer til England øh, og der skal jeg ikke for det, det er svært at lave det lige så sket men bare næsten lige så skægt. Ja. Det, Anders har jo ikke sagt noget meget længe fordi han simpelthen griner hele tiden ja. jeg synes at det er rigtig sjovt <laughs> det måske dingleing dingling. Det glæder vi at se. dufter dejligt af jakkerborg i hele teltet nu. Og det betyder jo, at vi om lidt skal over og smage de ting, som, som Laust og Halsten er kommet med. Mm. Og den jakkerborg, som vi selv har smidt i den dejlige pulse, der hedder Katte Grilles. Ja. Må jeg sige noget om musikken? Mm. Det er Talk Talk og <laughs> Live What You Nu. Talk Talk og It's My Life. Vi er tilbage ved grillen, hvor at vores ugenlige, vores daglige, vores grillmester og det hele taget, manden bag indslaget, hvad kan det grilles? Det er dig, Køkker. Og øh, hvad kan du sige om det, der ligger på grillen netop nu? Ja, øh, det er jo Jakob det er jo sådan 61% svinekød, eller svineborg. Og hvad de resterende 39 er, det, det melder i storten ikke rigtig noget om. Og Lars, hvordan øh, du den til studen, ud lige nu? Det ligner en bøf, der er helt vildt tyk. Yeah. <laughs> Men det ligner jo ikke en lækker bøf, vel? Helt vild klam bøf. <laughs> ah, ah, hvad siger du til, til den? Og ikke mindst også lugten? Mm. Den lugter meget dårligt. Det ligner en bøf, der er blevet kastet op. Det er faktisk rigtigt. Det ligner en bøf, der er nogen, der har tykket, som de så er kastet op. Men til gengæld, synes jeg lige, vi skal gå over til vores, vores bord herovre. Ja, prøver at komme med, Halvstand og Lars. I har jo altså haft der øh, dog ikke jer. Øh, som har haft den med heldigvis. Nej. Der er til gengæld øh, her en banan, der er atradisse og øh, agurken. Og øh, Lars, ja. kan du prøve at fortælle, hvordan agurken ser ud? Efter den har været på grillen. Den ligner en squash. Ja. En, en squash, jamen? Der ja. prøv, prøv, øh, prøv at tage et, øh, et stykke af agurken, og så se at prøver smag på den. Prøv at komme her over helsten, så kan du også smage agurken. Lars, øh, smager nu af agurken, og du ser ikke ud som om, det er ja. helt så slemt, hvordan smager den? Smager det godt lige frem? Nu prøver jeg også at smage her. Halvdelen øh, står og tager meget, meget, meget forsigtigt på den her kulor eller ønskelad Det Bider meget, meget små bider af. Hvad siger du? smager du? Det smager ikke dårligt. Nej, det smager faktisk ikke dårligt vel. Det vil sige, at vi kan altså godt konstatere, at øh, at det vil jeg godt anbefale, man kan smide på grillen. Ja. Godt. Det er faktisk meget sjovt. Det, er, det smager ikke meget skægt. Hvad med en, øh, en radise? Det hos... næste vi skal smage på, er en radise. <laughs> <laughs> en radise. Halvdelen er lavet på at smage radisen og så fortæller sådan den. Øh... Den smager ikke slageligt godt. Det, det den den ikke. Den smager, smager ikke. Den smager meget dårligt. Hvordan er sådan konsistensen i den den? plejer jo at være det sådan det lidt hård. Ringeligt. Hvordan er den indvendig? Blød. Så det vil sige, at radisse kan vi ikke anbefale på, på grillen. Nej, nej. Radisse på grillen er ikke godt. Så dreng, nu kommer vi til det, som godt kunne... Det dufter af, hvad hedder de der skum, skumfiduser ikke, ja. på grillen. At på smag øh, på på bananen. Den er godt nok meget, meget ja, varm. skal du tage den med en gaffel, så du ikke brænder dig. Lars. Den er en konsistens... Jeg tager med den en, er meget en lille bid den smager god. Den smager godt. Hvad siger du, Halvdan? Hvad siger du, uh, du Halvdan? Meget dårligt. Den kan du der er, ikke, helpen, er altså en uh, krise i brødreforholdet her. Uh, Lav synes, at bananen er rigtig god. Og Halvdan, du uh, skal altså ikke have banan på din grill mere. Nej, <laughs> det skal jeg uh, ikke. Den smager dårligt. Hvad siger I til uh, at smage jækkerbogen der, som ligger på grillen? Nej. nej, tak. Der bliver sent, uh, sagt pænt nej tak for drengene. Ved du hvad? Jeg synes, at vi skal lade Lars os smage på den selv, imens vi spiller noget musik. Og så vil vi sige tusind tak, fordi I kom. Uh, Halvdan, tusind tak, fordi du kom. Det var så. Og Lars, også uh, tak, fordi du kom. Ja, selv tak. Ja. Og hvor var det dejligt, at vi har fået øh, bekræftet nu, at både agurk og banan er to... Øh, stak undervurderet øh, grøntsager på grillen. men radiser kan vi altså ikke anbefale. Du kan skrive til os på frisksnabelaidr.dk, hvis øh, du har bud på hvad vi skal smide på grillen, eller også så kan du kigge forbi i morgen mellem 9 og 12, når Lars køkker igen fyrer op i hans BBQ live grill. Come on! New she Spider. Sine øh, regnen den vælter jo altså stadigvæk ned mm. over, øh, ja, over os og over det største parten af Danmark, ikke? Og øh, så er det den gode gamle floskel. Alle taler om vejret, men gør ikke noget ved det, ikke? Ja. Og jeg ved godt, det er måske en plat, et, et, et pladt oplæg til, at vi skal have en, øh, ikke en meteorologisk studiet, men en klimatolog i studiet. Han arbejder dog på Danmarks Meteorologiske Institut. Mm. Han hedder øh, John, og John mm. han, kommer forbi studiet, øh, lige efter betrænederne, mm. blandt andet. Mm. Men har du prøvet at lægge mærke til øh, den her duft, der er nu? Nu sad jeg jo i går og nød utrolig meget af duften af hyldeblomstbusk. Øh, ja. Man har du lagt mærke til duften nu? Det er en, øh, en svær duft af svinekamp, som ja. på en eller anden måde... Præmt Jakkerborg. Ja, som øh, ryger ind over lokalet, men mm. altså vi... Øh, eller teltet, vi blev enige om, at det kan godt grilles. Var det ikke det, der var jo, på det? Jo, øh, og Lars Køkker, vores grillmester, han spiste en bid af Jakkerborgen. Øh, og sagde, at øh, den kunne godt spises, så længe man ikke skulle spise den hele. Og det synes jeg, det synes jeg må være et glimrende ligesom, øh, motto for... Man kan grille i Jakkerborg, bare man ikke skal spise den hele. Nu skal vi have musik, og ja. til p 3 vi kan lige nå en lille bid af Moloko og Fonfarmien. Her bliver vi altså nødt til at forlade Moloko og numret Fonfarmien. Me. Men altså i næste time får vi besøg af en klimatolog, som åbenbart forhåbentligvis kan gøre noget ved det utroligt dårlige regnvejr, vi ligesom bliver ved med at have herinde i hos Men først skal vi have i 3 med Sara Estad, for nu er klokken blevet 11. Fra Københavns Centrum. Hele ugen, live i Park. De sprøde heste. Anders Lund Nassen, Anders Breinhold er... De sprøde heste. Og velkommen til, ja, den sidste omgang De sprøde heste, denne her torsdag formiddag. De vil... ...på der på og det er vi er selvfølgelig svært glade for, ikke? Lige er mail så og blandt andet vores... Hvad kan det grilles indslag Hvor vi altså skal prøve at smide hvad som helst på grillen I morgen der vil Lars Køkker, grillmesteren Igen fyre op duften Ah, er måske et stærkt ord at bruge, men stanken af grillet Jagerborg <laughs> er med som en stor øh, tåge ind over København og væk fra det område, hvor vi sidder. Og det er vi jo svært glade for. Ja. Vores hjemmeside, den hedder jo dr.dk. Der kan du se, hvilke byer vi kommer til i løbet af de næste syv uger. Og så kan du også se stemningsrapporter, og stemningsbilleder. Du kan deltage i vores Københavnerquiz. Så har vi en overraskelse lidt ude på hjemmesiden, for der kan man nemlig deltage i vores David Bowie quiz. Man kan allerede læse om det nu, kan jeg sige. Det kan man simpelthen. Mm. Jeg burde nok have været inde på hjemmesiden, inden jeg begyndte at snakke om ja, det. ikke? Ja, så det er godt, du har mig. Men øh, det kan man så altså så fra i dag, kan man mm. læse, og man kan deltage i vores David Bowie quiz, for det er sådan, at du kan komme til at møde David Bowie på fredag, næste fredag, altså fredag på Roskilde Festivalen, når han optræder på, ja, Roskilde, sjovt og man kan sige, at det har jo været en rigtig rigtig dejlig dag i dag, det er der er ingen tvivl om, men man kan sige, det, som det ligesom ligger som en tung, øh, i forstand, tung sky henover programmet i dag og henover os, det er jo vejret. Ja. Og det er jo ved Gud ikke verdens sjoveste vejr. Og vi snakker tit om vejret, men kan man gøre noget ved det? Og derfor er jeg så glad for, at du er kommet, John. Velkommen til dig. Tak skal du have. John, du er klimatolog hos Danmarks Metologisk Institut. Ja, det er, Der er ligesom en, en det, vi vil kalde en, en spot, for det vi skal snakke med dig om lidt. Kan du gøre noget ved vejret? Det kan jeg ikke, nej. Det kan jeg ikke, men, øh... Der kan man modificere lidt på vejret. John, du skulle have sagt, jo, det kan jeg godt, og jeg ved <laughs> godt, hvordan vi gør det. John, velkommen. Vi skal snakke med dig om et øjeblik. Og tak. vi kan godt sige, at det, vi skal snakke om, det er vildt, for man kan faktisk godt gøre lidt ved vejret. Ja, og men, det har vi tænkt os. Ja, det har vi i den grad tænkt os her i Snow Patrol. Skotske Snow Patrol og nummeret Run. Og nu er vi altså siddet her i Ørstedsparken i fire dage. Mm. Og øh, vi skal jo rundt i landet. Syv uger, syv forskellige steder i, i, i Danmark. Og øh, jeg har dog også fået det erklærer på mailen over mit sprogbøg. Øh, de kloser, jeg tog i brug, da vi startede programmet. Men prøver jeg er virkelig noget lort. Jeg, jeg kan godt sige det, som det er. Vejret er jo dårligt. Yeah. Og tænk der har tænkt på, nu rejser vi til Italien med Kamletten, du ved, og Gardersøen, ikke? Der tør man heller ikke at tage ned efter det der fodboldnød Så mm. hvad skal vi gøre? Vi skal gøre noget ved det her vær. Ja. Og i går, der siger Louise Wolf, som er med i de spørgsmål til os, er hun engang, i de gode gamle dage, kan huske i Sovjetunionen, at når de havde nationaldag, når de smed alle deres militære isenkram ud, du ved, og købte dyr, og hvad der ellers kom kørende ind over øh, øh, pladsen der foran Kreml, ikke? Ja. så, hvad hedder det? Øhm, havde at til vane med, at, at ja, i denne gigantiske militærparade. Og en eller anden grund, så var det altid rigtig, rigtig godt vejr. Det regnede næsten aldrig, og mange af de fleste gange var der også sol. Øh, så er der noget med, at vi har ladet os fortælle, at de gjorde noget ved skyerne, så det ikke regnede. Altså, de i virkeligheden kunne stoppe dårligt vejr. Og John Kavillen, som er øh, klimapylog og arbejder hos Danmarks Meteorologiske Institut, er det en skrøne? Nej, det er skrøne ikke en skrøne. Uh, Det var sådan, at... Uh at de prøvede at modificere på for de her store parader, og de har simpelthen også gjort det til de olympiske lege. Og det skal forstås sådan, at man simpelthen gjorde noget ved skyerne, før de nåede derhen, hvor nu paraden var, eller det olympiske lege var i Moskva, og fik det til at regne ud af dem, således at øh, skyerne faktisk var døde, kan man sige, når de kom frem. Ikke også? Så det er ikke en skrøne, og det sker den dag i dag. Prøv lige at forklare mig, hvordan gør man det. Men så jo ikke en kæmpe her sky. Så man du ikke komme videre. Nej, det gør man ikke. Man spreder et kemisk stof, der hedder sølvjodid, ud over skyerne. Enten kan man gøre det fra en flyvemaskine, eller også kan man skyde det op med en granat, eller en kanon, op i skyerne. De sølvjodid kristaller virker så ligesom en slags flyveferner, således at vandmolekylerne sætter sig og det vil sige, at så kan, så kan regneprocessen starte i skyen, og det kan begynde at regne ud. Et passende afstand fra arrangementspladsen, kan man sige. Jamen, så kan man have en vis forhåbning om, at det ikke regner så der, hvor, øh, hvor man gerne vil have det tørt. Nyskler øl og så videre, kan du sige... Altså specifikt under OL, øh, at man også brugte det i USA-fortalte, og inden vi gik på. Altså, hvad er det, man gør helt præcist? Man skyder en raket op til... For det meste, så skyder man det op ved hjælp af en granat med sølvjudiden. Man skyder op for en ganske almindelig kanon, og det skyder man så op i den her sky. en, en, en bysky, der er ved at udvikles. Og så er det så, at regnprocessen starter. Eller... Processen, øh, der bør, at, at der finder, øh, havlvejr, som godt kan blive nogle kæmpe store havl inde kontinentet, bliver mindre og ikke gør så meget skade der, hvor de falder. Man kunne også tænke sig, at der øh, måske var nogen, der ønskede, at der faldt noget regn på deres tørre marker et sted, hvor det ellers ikke ville have faldet. Man modificerer simpelthen vejret. Jeg synes, det lyder fuldstændig fantastisk. Jeg fantastisk. at vi bruger det noget mere. Jamen det bliver så også brugt rundt omkring i verden stadigvæk. Jeg ved, at det bliver brugt i både Kroatien og Slovenien om sommeren. Hvorfor bruger vi det i Danmark? Vi har aldrig brugt det i Danmark, og det er nok fordi, at øh, vi, har, vi har måske vand nok. <laughs> <laughs> det, det siger du ikke. Men <laughs> er i hvad hedder det? Sølviodid. Sølviodid. Det hedder sølviodid, Søl ja. Sølviodid, ikke? Altså det, ikke som, altså, det lyder ikke som noget, man, man, man vil lade sig bøde ude i sandkassen. Altså, det kunne godt lyde som om, man kunne få selv, selvlysende børn af det, hvis man var i nærheden af det. Vi ved ikke rigtig, hvor farligt det er, men det lyder ikke... Jeg tror du, at årsagen kan være til, at vi ikke bør det? At det muligvis kan være, være lidt giftigt. Jeg tror ikke, at vi har de systemer i Danmark. Altså, de, de voldsomme værsystemer, som som det er, der bliver modificeret, og vi har ikke brug for det i Danmark på samme måde, som man har brug for det andre steder. Det vil jeg så sige er relativt. Altså, jeg synes godt, jeg kunne have brug for noget for. Men, men det kan så godt være, det er bare mig, der har... Jamen, så kan jeg da sige til både John, og til dig, sine, at øh, jeg har faktisk en, en lille overraskelse i ærmet. Den, overhovedet kan gøre noget ved vejret, om du kan det, og hvorfor, at vi har l u -R -T -I, i Danmark i juni måned altid. Men så har jeg sådan altså en overraskelse til jer. Som muligvis gør, at er det i hvert fald, hvor vi sidder. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Vi snakker videre om et øjeblik. Og før er det er Maja og et nummer, der hedder Empires. Sig mig, John, nu når vi snakker om det her, ikke? Hvad, hvad hedder det? Søljodid, søl ikke? Søljodid. Søl er det nogensinde gået galt, det der søljodid? Altså, det er jo meget vanskeligt kontrolleret. Det er jo sådan, at man kan ikke være sikker på, når man skyder sådan noget op, hvad der egentlig sker, og hvor så regnen falder, og hvad der, hvad der falder af hav og sådan noget. Og der har faktisk været siden, både i USA og Australien, hvor, hvor, hvor det er gået galt, og hvor man har blevet udsat for retssager fra folk, der har fået ødelagt deres afgrød og sådan nogle ting. Så, så så det, altså processen kan lige så godt øh, løbe løbsk og gå den anden vej. Det vil sige, at man sender det op i luften altså med en granat. Det her syld i vid. Det er spredt ud over det hele. Så kan det enten lade være med at regne, eller også så bryder helvede løs i ordets bedste forstand med, at man ikke kan styre det. Ej, du starter jo en proces, og en proces, kan du ikke styre. Du kan styre så, hvor skyen er henne, når, når så... Hvad skal sige, processen er færdig også, altså, det regne, og det begynder at regne, eller det begynder at havne og sådan nogle ting. Det er meget ukontrollerbart. Og det har også været brugt for eksempel til at prøve at dæmpe tropiske orkaner, for at få regnen til at falde ud, af energien til at falde i systemet. Men man har ikke blivet kontrolleret det, og derfor har man, har man frafaldet det. Men altså i og med, at det bliver brugt rundt omkring, så har folk vel en vis tro på, at det, kan, det hjælper også. Ellers altså, så bruger man det jo ikke... Men du sagde, at man, at man bruger det så ikke så meget i USA og Australien, men, øh, men der er stadig nogle lande, som øh, bruger mange på I, jeg ved, at i Kina øh, bruger man det meget, og man bruger det også i tidligere Østbloklande, som Kroatien og Slovenien, og øh, det gør man. Og det ikke læ længere siden end første i 90'erne, der brugte det ungarske Meteorologisk Institut halvdelen af deres budget på det her. Så det er jo sige. Og øh, Solen skulle jo stå på det højeste, og det er så dejligt Sankt Hans Aften, når vi står ved et båd. Sådan var det jo bestemt ikke. Alt er super dårligt omkring, jeg ja, nu er der så ikke Midtfyns og Roskilde Festivalen. Det er som regel altid der, vejret er aldrig. Juni måned er en rigtig dårlig værmåned. Det er rigtigt, at juni måned er sådan lidt afvekslende, og, og sidste år var, var afvekslende i år har været afvekslende. Det er fordi, at øh, vi får lavtrykssystemer hen over Danmark, og det giver det ustabile vejr. Og sommervejret, det, øh, det er svært ved at komme frem, men det plejer jo øh, partisterfælde at skifte efter Sankt Hans. Lad os håbe, at sommeren øh, starter her efter Sankt Hans, som statistikken siger. Men hvad jeg ved det jo aldrig? Men der øh, er jo altid en eller anden, der sådan, forføjer, hvordan bliver sommerværet. ikke? Kan du ikke også lige gøre det, John? <laughs> ah, Nej, det er da rigtigt, at der er nogen, som, øh, som føler på sommervejret ved den tid i følgevejen. Nogle tyske diplommetrologer, og nogen, der kigger lidt i fiskeindvold og tænker sig af. Det gør vi ikke på DMI. Uh, så har vi har vores syvendingspronome, for noget statistik. Så det kan jeg desværre ikke. Nej, men ved du hvad? Så kan jeg så fortælle dig, at jeg har været i Matas, Det kan jeg også fortælle dig, Sina, ikke? en mm. købe noget af pild Sølv i ikke? Og så prøv at høre Gud, hvad er det, du har der? Det er en raket. Og så, når du kommer tilbage ud ved møngevejen, hvor det øh, er DMI ligger, ikke? så kan du fortælle dine venner, at det kommer til at virke. Fordi den her raket skal nu fyres op ind i luften, eller ind over ham. Ja. Og øh, det er altså en ordentlig mastodont af en raket, vi har fået. Det er, øh, fra, øh, det er fra meget på lidet, det kilde, vi har fået. Det er noget, der hedder Frøberg Og ja. det er altså dem, som lavede... Øh, Fyrkeriet til uh, de kongelige på Frederik og Mary's spryllup ja, så, så det her, det, det er en raket, der kan op i luften er du i Københavns område omkring husørstedsparken, Hvor det vælter ned med regn Så vil du om et øjeblik er ja, lige efter et nummer så Man kunne se Fyre op i luften med det her sølv i, i, i, i, i, i, I og i øh, Og så satte vi på, at øh, mit lille forsøg kom ja, komme med Her var det Saintman, Og nu Rigtig, rigtig, rigtig spændende. Vi har altså trykket på en legeplads. Øh, ja, sjovt nok bliver en legeplads normalt brugt af Københavns daginstitutioner. Men fordi det vælter ned med rammen, så er der, der ikke er nogen foran en, øh, en ordentlig krabat en raket. Vi kan vel godt kalde den, John, en, øh, en granat, ikke? Det kan vi godt. Prøver du på det, som jeg har gang i nu? Jamen, det kan være, det virker, det kan være, det ikke virker, men jeg har solbrønene klar. Super. du så sker lige noget. med til at en så vi kan tænde lunden med. så tager vi sin lille rød beskyttelseshætte af, og så bliver der nu sat en cigaret ned til lunden. Og jeg løber bagud. man skal passe på. Og nu er der gang i den. Kan jeg høre, Anders Hold holder mikrofonen afsted? Nu... Det er det, der er Altså, prøv at høre, den her raket er fløjet op på himlen, ikke? Der er en ordentlig røgsky nu, og det kunne jeg godt forestille mig, at det der søndede flyvende flyver, og jeg er pænt stærkt væk herfra. Et ordentligt brag. Hvis vi lige bare kigger op mod himlen, John, der er du det der sker, klar det mærkefænomen, der sker netop nu. jeg tror simpelthen, at vi har fået det til at regne ud i Roskilde, så de bliver rigtig våde dernede, ikke også? Og så får vi klar, højden og solen her, lige det er helt klart. Det virkede. Det virkede. Det, det gjorde det, ja. Jeg synes, det er toppen, at vi endelig nu har taget hver anden hånd og få gjort noget ved det. Nu har jeg altså til gengæld sådan, at jeg tror, jeg vil gå til læge og se, om jeg nogensinde kan blive far. Du jeg har været i lang tid i nærheden, er du har født, at sid, Så, øhm, så, ja... Det er lige de meget om det, er far. Det, det, det, det, det regner i hvert fald mere. Solen er blevet brudt igennem skyerne nu. Børn, tusind tak, fordi du kom. men det var så let. Og øh, fortsat god sommer. Ja, ja men øh, lige noget. Michael Jackson spillede imens at øh, regnen. over... Afstedsparken i hvert fald. På vores ja. hjemmeside, der er det der kan du gå ind og se ja. dette det Og du kan også se, at, at, at, at hvor så har lagt friske billeder op af raketafskydningen, afsendelsen, op i himlen. Må jeg lige komme med en sjov anekdote? Ja. Det er, at Don han, fra Danmarks Meteorologiske Institut, han skal om 22 minutter være tilbage ude på Danmarks Meteorologiske Institut. Og hvorfor kan han det? Fordi de holder sommerfest i dag. Og vil du være Tejlgaard og Voldborg, hvad I hedder, så kan I fandme lære det. Ja. Tænk, tænk gang, nu er I været i, at, at, at, at, at, være, at hele året har været dårligt, mm. og så holder I et sommerfest i dag. Det er godt planlagt. Ja. Til gengæld så har vi fået en mail fra Brian, som har skrevet til os på fransk hvor han skriver, Stop med det forsøg, det regner helt vildt her i Roskilde. Og det er jo bevis på, at forsøget har virket. Det virker, der er ikke en eneste drogep herinde. Det er meget plade, meget, jeg Det ja. oh, dejligt. Ja. I hvad? Det er torsdag i dag. Mm. Nej. Jo. Og det betyder, at øh, I skal have løbet for at kigge nogle ublade, synes jeg. Mm. Fordi der er mm. masser af historier, som, øh, som I helt sikkert godt vil kunne få noget ugebladet. Så det skal vi ikke spille det på plader, ja. og så bladet uh, lidt igennem? Jo. Nu siger vi spille på plader. Hvornår kan jeg ønske en plade? Det aller sidste nummer, vi spiller i dag, Anders, det er yes. dit ønske. Hæng fast! <laughs> Var der ballade? Så er der nemlig ballade. <laughs> <laughs> Må jeg Må jeg sige, at uh, lige nu kunne det her godt være i frisør Lis i, uh, bag, i bagenden af en uh, garage et sted i Danmark. Uh, lov, Asnes. Hvor der er tre mennesker, der sidder i en frisørsalon med alle dagens ugeblade. Ja, de er jo kommet i dag. Og de er alt fra uh, ude af hjemme, familiejournalen til billebladet ser hør, kig ind, og høre og kigge ind, over her og nu. Mm. Og ikke mindst ude af hjemme. Okay. Hvad er, der, hvad er der sket i den her uanspredenhold? Hvad, hvad, hvad har du for et blad? Jeg sidder med se og Høer, Nå. Og øh, jeg er stærkt bekymret for prins Joachim. Yeah. Manden, han optræder meget i medierne i øjeblikket, og når han gør det, så virker det som om, han er voldsomt beruset. Vi så ham først til uh, Rock'n'Royale i parken. Ja, sammen med Mimi. Mimi og ham. Jeg ved ikke, om der var nogen, der havde noget af deres drinks på det tidspunkt. Jo, okay. Men i hvert fald, var de, uh, de var i hvert at bløde ved musikken. Og det uh, var der også en god aften. Og det var der to dejlige konferencere, Hans Piegård og Ierstoff Pedersen, som gjorde det så fantastisk, ikke? Men Wait. nu uh, har prinsen uh, Joachim altså også været i... Portugal, han har været ned og se Danmarks kamp, og det er alle kampe, han har set ind i løbet. Han bliver så til, formodentlig også til og med søndag, mm -hmm. og hvis vi går hele vejen til finalen, så er Joachim altså at finde i Portugal. Der er et billede, hvor Joachim står i, uh, i en dejlig, dejlig blæser med guldknapper, som man altid gør. En torpetyr, en blæser, på og så uh, har han en skjorte bås, som er rød, og så har han en blå striber. Yeah. Det, er en ja. det er en norgeskjorte Joachim, mm -hmm. det er dumt at sige på, mm -hmm. men jeg kan ikke kunne sige, om det er et billede, I ser og hører, der gør det. eller ej. Men i hans højre hånd holder han et skød af en cigaret. Og det her skød ser meget tykt ud. Det ligner ikke umiddelbart en prins. Det er vidvinkel. Er det det, det er? Det er optik. Billedtøksten. Normale rullegandskjort skal jo vaskes ind imellem. Der er til kampen mod Sverige. Fortalte prins Jorkim til seriøres reporter Peter Bugge. Og så er der et billede og en anden billedtekst, hvor der står... Joachim bryder ud i spontan sejsdans efter kampen. Må jeg fortælle dig noget, bare som du lige mødte Mimmi Jacobsen og Rock Royale, ja. mm. og, og, og rygterne, de ondsigende rygter om, at hun var beruset. Der kan jeg bare sige, at uh, Mine blev engang på på Bengbo. Right. Og Bengbo har holdt Sankt Hans tale i Randers, hvor jeg var over i ja. går. Og ja. jeg kan jeg ikke noget med, hvor jeg har det fra. Jeg kan bare sige, at Bengbo havde indfartet på tabt i sit bil, så at han havde, han havde bare sit føresæde, og så havde han lavet lagt det andet sæde ned, og så, når han var færdig med Frank Handshale, så lande sig ud, det? Hvor, han, så, så han sig ud i bilen og sov. Hvad var det for? Hvad var han for fulgelsen? Nej, han var træt, og det var bare det der adskillede professional-formatør. Han, han havde indrejdet sin bil til en seng, øh, så han lige kunne sove øh, nede på pladsen i Randers, forstår du det? Og så vi videre næste dag. Det var billigt, det var, var spændt. Og ved du, Anders, det, det var god point, at man i spørgsmål brugge him. fordi det var det, der måske skulle Mimi ikke have... Nej, det er rigtigt. Øh, Signe, tage historier. Jeg synes jo, at noget af det, som der er... For jeg har jo nemlig fået at kigge ind. Det er, at Iben og Kasper Christensen har nu fået en lejlighed. Og det synes jeg, der var godt for dem. Det var godt. Øh, og man kan sige, at det er jo Kasper Christensen, som hæder udboladene. Og som jo alt for godt når ud af ikke at være i laderne, Fordi at han er jo en personlig vendetta. Mod ubladene. jeg tror altså kun det er se og hører, vil jeg lige Lå, sige. Ja, det forstår fordi, man måske godt. Ja, fordi at jeg skal sige, at i uh, her nej, hvad hedder det her, ude og hjemme, der er Kasper bløde, Og hold fast. Ugens, ugens kuffert. Der er simpelthen artikelser, der hedder Ugens kuffert. Der er Ugens kuffert, og det er Kasper, der står på sådan en kæk, sjov, dakker, gøjletagtig måde med en, med en kuffert. Og så øh, handler artiklen så om en kuffert. Det, og det, det er toppen af poppen, i er Ja. Du skulle måske lige, hvis du går ind i selve konteksten af den øh, artikel, vil du kunne se, at øh, der bliver spurgt, hvilken kuffert Kasper bruger. Vi svarede på den. Kasper, Kasper har kun to kufferter. Nå. Og den ene er en mulberry, og den anden er en muji. Og hvad en muji så er for en kuffert, der ved jeg. Men undrer mig, han ikke hans samme mig. Anders, har du en historie, Anders? Nej, jeg, jeg er stadig jeg er i gang med Susan Sarandon's hængeparti. <laughs> Skal vi så på opinvslag? Nej, nej, nej, nej. Du skal komme et indslag. Det er dig der er den gamle Grandmaster og ubladet et Ublad fra et forfærdeligt år og får det pointe ud. Anders, du kan ikke fejle nu. Du, du, kan godt, du, kom, du rykker ned. Du har set hørt. Han er der. Ulla Ulertømme, hellestander og Søren Gade gener hinanden ud af ind. Nej, private venner og partifæller og alle tre ministerer skriver og ser og hører. Og så er det bundet at de tre ministerer, der var til den anden, de er ude på sjov. Det er det, jeg kan fortælle om den historie. Det var en. god det synes jeg også er godt. Skal vi starte noget musik så? Nu er vi, vi skal have det inden over. Det vil være en meget god idé, ikke? Ja, tak. så kan jeg også bare sige, at det var ugebladene for. Nej, vi kan stadig lukke med den. Okay. okay. Ja. Det er lidt ja, her, her hvor vejret er jo i en nærmest forbløftende kovænding. Mit så løn og kovænden har hende løftet over ja, for parken. Det, man skal, det er, at man skal bruge en raket. Ja. Det er en lille hurtig opskrift her. Man skal bruge en raket af en set i størrelse, så man kan skydes ret højt op. Og så skal man bruge søl Iodid. Og øh, det er også altså det, der kan skille vejret. det, jeg, det regner ikke så forfærdeligt. Eller det faktisk det ikke over. Der det, er ikke en sky på himlen. Jeg ved ikke, øh, hvad, sta hvad status er omkring vejret. Hvilken øh, vej skyerne er gået efter det er flyvfalt. Nej, problemet med det her er, at vores raket er selvfølgelig ikke stor nok til, at det kan holde skyerne væk særlig lønge over. Det er et meget lokalt fenomen overrørende. Det er kun lige her over teltet, der rigtig er helt blå himmel i øjeblikket, ikke? Og det, det, det er fascinerende. Men hvis man skal køre det her i en så skal man op i de ungarske budgetter, fordi det er jo det, de også måtte kende det er overøst på, at det koster. Ja, det, det koster koste. simpelthen penge at lave godt vejr. Ja. Ja. jeg husker en Andersand-historie, hvor Andersand han kunne lave regn med halvdrube, vi han havde betalt, så de skar over i skinnet. Og det er der, vi skal ende, Anders Bregen. I morgen, hvad? Undskyld. I morgen, der vil vi have en landskamp mellem Danmark og Tjekkiet. Og det er ikke en almindelig landskamp, det er en landskamp, hvor man skal teste i måske danske og tjekkiske parametre. De er ved at få en bus op med 800 forbundere fra Tjekkiet, og muligvis vil de deltage i kvisen. det skal jeg ikke kunne sige. hvorfor er det lige, skal det? Det er fordi, at vi er nået til kvartfinalen, og når viser vi det danske landshold i fodbold. Så... Har vi brug for nogle flere tjekkere, som kan tænke at uh, stille et uofficielt tjekkisk landshold? Ja. Er du tjekket, bor du i København, så skriv til på uh, vores meddrag på frinsk.dk og melder til uh, til det tjekkiske landshold. Vi, har, vi er ved at skaffe et dansk landshold, og mange har kun ikke tjekket. Og det, man lige skal også, bare lige fordi, også fordi nu, nu, at vi har lidt sprogspads i dag, det, man skal det, tjekker, det er altså folk, der er tjekket, vi efterlyser. For dem har vi rigeligt af her i Ørstedsparken, skal jeg lige hilse så sige. <laughs> så det er ikke, om du er tjekket, det er, om du er tjekket. Kan jeg yeah. du tjekke og tjekke? Ja, så er du velkommen. Yeah. Også utjekket tjekket. Det skal ikke ja. øh, holdes væk, hvis ja. man er utjekket Nu har jeg et par af en par æg. Ja, tak. Sids og de spiller også på Oskelig Følge og det er søndag aften, tror jeg. Sids og sidsdags. Sids og sidsdags, jeg var lige med et tjekke på mamma og Nu er programmet faktisk ved at yeah. mm -hmm. og inden vi skal høre et, et nummer, som du har ønsket, Anders, så kan vi jo godt sige tak for i dag. Ja, yeah, det kan vi gøre. Tine, øh, hvad kan der ske i morgen, hverken Anders eller Anders er her? Det er sjovt, du siger det, for det er jo noget af det, vi skal finde ud af i dag. Vi skal frembringe nogle nye hverfændigheder, eller hvad vi skal. Det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald have stablet et tjekkisk land op på benene. Så hvis du er tjekket eller utjekket, så skriv til os frinsk snablaget. Ja, og så kommer gangen sammen med mig i morgen. Ja, for jeg tager tilbage til Bornholm. Hvad skal du, gøre? tager til Spanien. Jeg i Spanien er jeg på forvåret. Jeg gider ikke det, jeg vil Nej, øh, Anders en Madsen, ja. nu er der 3 minutter Op til nu, og ja. du har ønsket et stykke musik Jamen, det er bare øh, fordi, det er et dejligt sommernummer Jeg vil ikke gøre så stort nummer ud af Vi har alle nogen, vi er glade for at det bliver man over det er, At høre det her nummer Det er et dejligt nummer ja. Det er et skyldnummer mm -hmm. Det er et sommernummer, det er til den man holder rigtig meget af yeah. Ja, yeah, det var så til min kone Vi har nok alle sammen nogen derude I vil synge for Det er nu ved at være nyhedstid Vi har tre nyhederne Det er i dag med Sara Estal